Det er de sorte spejler, en ny version Hver dag er klokken to, forvent en sensation hallo. Vi vinder i Mexico og, og velkommen til øh, dagens udgave af vores radioprogram Som hedder øh, øh, øh, De Sorte Spejler Åh oh, damn Kejl med kugler hedder det Ja, og hvidt øh, og spas <laughs> Æh, ja. Velkommen til programmet Og, okay. og øh, jeg kan sige vi håber, at I lytter med, fordi at vi er rigtig glade for at lave det her program. Ja. Vi, uh... og vi er meget stolte yep. og, og taknemmelige. Anders, det er første gang. Og det er jo ikke for at være efter nogen, jeg har lavet noget med før. Jeg vil bare sige, det er første gang, jeg har lavet et program, som jeg er glad for hver i eneste dag, vi har lavet. Også fordi Jens er med? Også fordi du er med, Jens. Jens Brandgaard Poulsen. Tak. En af Danmarks lotteste fyre. Uh, mode mm. uh, modeagent, agent den Trendsetter. Nye, trendspotter. Den nye Henrik Vipskov. Den nye Henrik Vipskov. Det er jo dig, Jens. Tak fordi, sige, sige, være, sige, tak fordi du gider at være. Tak fordi du gider være med i programmet i dag. Det er tak, tak, fantastisk tak til jer, fordi jeg må være med i det, det fantastiske program. Og Jens, du har et halstakklæde på i dag, som jeg synes er meget frækt. Kan du ikke gå over for en webcam? Vi har jo vores det, webcam. Det er DK skråstreg Spider. Klik vores webcam, så kan du se, hvad der sker i studiet. Og jeg kan sige, der sker ikke så meget i studiet. Men, men. Øh, hvis man vil se tre flotte fyre, så kan man da gå ind. Uh, det er DK skråstreg Spider Jens. Det var også en opfordring til dem, du gader rette det lidt ud kameraet. Mm. Så kan du vise dit halsterklæde samtidig. Bare gå derover. over. Kom med så, bare, bare. Ja, kom spring bare. ud. skal du ikke være. Spring ud. Ja, det er det, Spring ja. bare ud. Ikke spring ud for skal det. Du skal ikke være bange for det. Vi har øh, det der, altså siger, det vil nok været stort slag, hvis vi kaldte det et springpakket øh, program i dag. Ja. Vi er derimod, øh, og det er jo det der det, en af de mange gode ting, synes jeg ved det her, er, at når vi så ikke måske har så meget at sige, så kan vi spille en masse dejlig musik. Og, øh, det skal måske lige sige at sig, årsagen til, at vi måske ikke har så meget i dag. Det okay. er jo fordi... Der er mange grunde. Uh, vi er stadigvæk uh, Storm, ja. blæste i hovedet efter gårdsdagens Rock'n'Rolle-besøg, og i morgen, ja. der får vi jo besøg... Af ingen ringer end. Damien Rice. Som er omuligt. Det er i hvert fald en, endnu en kæmpe stor... Nej, uh, men Ars, kan man ikke sige det sådan? Jeg er, har været altid stor fan af Swaite. og ja. naturligvis så Brett Anderson Interviewet ham mange gange før, ja. uh, og i går interviewede vi ham, ikke? Ja. Du er kæmpestor fan af Damien Rice. Du har aldrig jeg. interviewet ham før. Du har nej. aldrig mødt ham. Nej. Så man kan sige, at i går havde jeg mit pik, og i morgen får du helt sikkert dit pik. Ja, og dog fordi, at vi må ikke spørge ham noget. Nej, for man kan sige, at den rockstjern, du har valgt at invitere ind. Nej. Han vil så ikke det snak med os. Nej. Øh, og vi skal ikke sidde her og være efter ham eller noget, nej, nej. jeg er glad for, at han gider at komme. Er tossing, ja. Han spiller tre numre. Ja. Og for folk, som tænker... Det er lige en chance. Øh, lyt til ham i morgen. Hør det. Øh, man kan sige, at Tony Scott, vores, en af vores rigtig gode kollegaer ja. her på p han sagde tidligere, at han er jo en, en god James blond Forstået på den måde? Han har nået lidt videre end James blond og han rent faktisk kan noget udvikle, så jeg tror, Tony min James Blunt ikke kunne. Det synes jeg måske er en meget usøgt fornærmelse mod Damon Rice Yeah, beautiful. It's true. <laughs> James blond det, det, det, det er ikke lige mig. Men lad det nu ligge. Det var øh. også bare for at sætte et billede herbog, Tony. Ja, men tror, det tror jeg, det godt. Og jeg tror, øh, og jeg tror at det bliver hyggeligt under andre stedet. Rart. Øh, skønt. Øh, men nu er vi jo også lidt i limbo. Vi er et sted fra en popstjerne til den næste, ikke? Ja. Må jeg spørge noget? Ja. Er det ikke muligt i dag, at vi kan lave en ny rammehistorie i fællesskab? I fællesskab? Eller nej, du må gerne lave den, hvis du vil lave den alene. Nej, jeg tror, jeg gerne vil lave den i fællesskab. Ja, det er det, med, det er mere det, fordi jeg kan mærke, at du skal lige... Vi vil ja. godt hjælpe. Fordi... Ja. Hvis man har hørt radiovis eller det hedder det ikke mere. Petræning. Det var dengang, jeg startede jo. P3-nyheder øh, kl. 12 og her kl. 2. Mm. Så har man kunnet høre to helt fantastiske klips. Mm. Og de skal udgøre vores rammehistorie i dag. Mm. Skal vi øh, ikke også prøve noget andet? Hvad skal det være? Kære lytter, ja. hvis du sidder ude og tænker, at der er der noget af de sorte spejder, aldrig nogensinde har prøvet før. Mm. Sidder du med en god idé til programmet her, oh, et så skriv til os satansøngel.dr.dk eller sms til 1212. Du skriver din besked, skriver du P3, og så laver du et mellemrum, og derefter skriver du beskeden, og sender den til 12.12. /12. Det ja. koster... 1,5 milliard kroner. Plus almindelig sms takst for at sende den. Skriv ind en god idé til programmet, noget vi måske kunne lave. Mm -hmm. Så sidder du og tænker, kunne de ikke selv have fundet på noget med den høje løn, de får af vores licenspenge? Kunne de ikke finde på noget selv? Og der må jeg sige, jeg kan ikke, fordi jeg er syg. Det er jeg også. Og, ja, og det er meget klæder, fordi jeg ved, at jeg sidder mange ser øh, øh, kvinder... Jeg er ude for at sige det Og venter på at jeg skal læ Fordi det er noget jeg åbenbart er blevet noget En landeplage at Når jeg griner Så bliver folk Det er simpelthen rødt i fingeren Det er god gamle historie ja. Når du griner Så er der en uh, lang streg ja. Af kvinder Ja Og jeg tror jeg ikke jeg kan det af Fordi jeg skrøjer at kaste op Anders lige at grine bare lidt uh, uh, uh, uh. Jeg... Prøv lige igen. Uh, uh. <laughs> uh. <laughs> ikke rigtig godt vel <laughs> Ikke rigtig godt Men jeg uh... Prøv, uh, skal jeg fortælle dig en anden sjov historie Ja uh, okay uh. Uh. Ved du hvorfor Ja at de begraver folk med numsen opad i Aarhus. der mig lidt. Så skal du sige nej? Nej, hvorfor begraver de folk med numsen op? Så kan de bruge dem som cykelstativer. Nej, det var gælde. Jens, Så kom du med en vidighed? Øhm, hvorfor står oceanerne op, når de skal sove? Det ved jeg ikke. Så de kan? Så de kan falde i søvn? Det <laughs> er jeg tror ikke, det passer. Men jeg har det bedre. Kære brevkasse. Hmm. <laughs> jeg er en mand på 32 år. lykkeligt gift med min dejlige hustru, og vi har to børn. Den ja. seneste tid har min kone købt meget nyt tøj. Hun er også begyndt at gå meget ud alene. Uh. Når jeg spørger, hvem hun er sammen med, svarer hun altid ikke nogen, du kender. I uh. forgårs ringer hendes mobil, og der vil række vel den vridset, hun har Altid skulle i hans telefon. Uh. Hver torsdag, når hun kom hjem, blev hun sat af nede af vejen. I torses blev jeg med mig for at finde ud af, hvem der kører hende hjem. Så jeg gik ud i indkørselen og gemte mig bag min BMW. Da jeg kiggede ned, så jeg til min store overraskelse, at den lækkede lidt olie. Nu er mit spørgsmål. Er det normalt, at en BMW 57 lægger olie, når den kun har kørt 30.000 km? Det er et godt spørgsmål. Det kommer an på, om den er købt for ny. Når, den kun har kørt 30? Nej, det er ikke normalt. Ja. Øh, skal jeg søge en nærmeste... Elektrikere. billelektriker. Vi øh, skal i gang med rammehistorien. Jeg synes det er sjovt? Ikke? Det er en rigtig god vidthed. Øh, det er... Øh, tre klip. Ja. De ene har vi hørt en gang før. De to andre har vi hørt i andre sammenhænge. Men ikke i forbindelse med en rammehistorie. Nej. Og... Øh, Jamen, der er igen den at springe ud. Jeg har skrevet en lille historie. Og jeg glæder mig til at høre den. Øh, og så ser vi om, om hvordan det spænder i. Lad os høre. Ja. Værsgo. En... Ældre efterskolelæger fra Hvideåre har i 32 år forsøgt at forvandle sin venstre hånd til en pose vilde ris. Nu har han opgivet og vil i stedet pløje sødlerkris ned i baghævens plæne. på i vasken, pisse i sæben. Så når man skal have sæbe på hånden, så er det altså ikke vandsæbe, så er der pisse sæbe. Kommunens sagsbehandler er magtesløs, men han er glad for den lejlighed til at komme i radioen med sin store passion. Jeg er aldrig... Nogen gjorde, gjort Søren og fortrædet. Det der med psykisk syg, det har jeg godt nok sagt engang. Men det var før Søren, han meldte sig ud som homoseksuel. Det har jeg sagt engang. Det skal man da ikke dømmes for nu. Skal man ikke. Skal ikke. Nej, skal man ikke. Samtidig i den anden ende af landet lider lokale bønder under generationens Å. Jamen det er jo nærmest, hvis vi skal informere nogen om noget, ikke? Og så, så skal det være uh, misforståelse. Så, så kommer kønhavner i pue. Som <laughs> Havnerøj Pua. Øh, der er en lytter, der har skrevet ind, efter vi spillede den sidste her. Det er en, der havnefødede fod på Sydsangla Sydlanglæren. Oh. Og øh, der er en, der har skrevet ind, at øh, I må ikke gøre grin med min chef. Nej. For så har jeg endnu mere at gøre grin med her med. den havneassistenten. Og oh, Det skal vi nok levere med. Det er bare for at sige, at det er rigtige mennesker, der er med i vores jeg Ej, det er godt. Øh, det er en dag, engang for instrueret orden i betingelserne. Og tillykke med det. Tillykke. Hvem vi igen? Jan Hansen. Goddag, Jan Hansen, og velkommen til De Sorte Spejdere. Tak for det, og tak for et godt program. Tak, Jan. Hvad laver du til daglig? Jeg er Pedell. Uh. Ja, ja. uh. jeg hørte jo, at I nævnte mit erhverv i går, det var jeg stolt af. Ja. Yeah. Hvad var det, vi sagde? Det har jeg sgu allerede glænt. Jamen, det var et eller andet. Mindre pæn, men det, det er Nej, nej, nej, nej, nej. Hey, hey, det ja, skal nej, vi lige have det, været i. Det er fordi, at... Hvad æh, sagde vi i går? Nej, vi sagde noget med pedaler. Jamen, hvad var det, vi sagde? Ja. Jeg kan ikke selv huske det. Ja, men jeg, jeg, jeg kan ikke huske det. Der er ingen grund til det. det jeg super... Nej, lige præcis. Hvis det blev sagt på engelsk, så var det Brett Anderson. Ja. Pedal. Hey, <laughs> ja, I det just hate all fint, the pedals. Pedal. Jeg, <laughs> jeg, jeg vil sige, at uh, pedaler er jo, uh, på mange måder en miskendt uh, erhvervsgro, fordi at de jo bestyder utrolig mange sidderhverv. Og så yeah. trækkes de samtidig med et uh, uh, uheldigt image i den brede befolkning. Og her er mange uh, rygledelser, og... fordi at, uh, de jo meget kommer ryggen til den ene side, hvor der er det kæmpe bund, der Ruko-nøgler, Ja, det er ikke engang nøg. det ja. er det er nemlig ja. rigtigt. Og man kan jo kende en pedels alder ved størrelse på hans nøglebund. <laughs> og må jeg spørge, øh, hvor store er dine nøgler, eller øh, hvor mange nøgler har du? Ja, det, hun, ja? Er, det er cirka tre, så det... <laughs> det ah, det <laughs> ah. er så skidt, der. Ja. Det er banken over alle tre, så det er okay. Men, øh, men hvad er mængden, mængden af nøgler og mængden af, hvor sur man er som bedel, er ja, det, jeg. Jeg. det er også proportionelt. Ja, det er godt. Og så er du en glad Ja, bedel. ja. Og så er cigarrstorten. Ja. Ikke at få ikke. Vi havde jo en, øh, ja, skal jeg skal passe på, hvad vi siger, men vi havde en pedel øh, der, hvor jeg gik mm. på Tofterhøjskolen, mm. hvor jeg gik de første 6 år i skole, da jeg gik ud ja. efter sjejklasse, og øh, eller gik ud og gik ud. Du bliver nærmest hvis, beder, opfølger, ja, ja, det er det. ja. Det er det. Hvis, hvis man gik over boldbanerne, ikke? Ja. Så slog ja, han. Så, så stod han kræftet med råbt og skrej. Det er bare sådan lidt. Høj, det er jo boldbaner, idiot. <laughs> det er jo <laughs> boldbaner. Anders, det var en anden tid. Ja. ja det var det da. Ja. Vi havde en pedel, som, øh, som ikke i de ni år, jeg gik på ungdomsskolen havde ild i den cigar, han havde i munden. han cykkede på den, sindsigt. og den var en ulækkert. Og så måtte vi godt komme ned og se hans samling af plastikposer i kæld ej, Anders, ja, lille Anders, kom. Det, det vil lige hen og rør med plastikpåsen. Kom hen og rør <laughs> Jan, øh, hvad er det for en skole? Er det en folkskole? Det er det, en det ønsker, er det en, en skole. En det kan det, også være et ejendomskompleks. Og så vil det være ejendomsassistent? Nej, det er en institution for handicappede. Okay. Ah. Og hvad er det for ja. en forhandicappede? For det er stærk hjerneskade, altså følelseskader og senskader. Og hvad, hvad, hvad er og det aldersgruppen er... cirka? 0-18. Okay. Oh, okay. Så det må jo sige at ja. være, være unge mennesker. Børn og unge Ja. ja. Og er det et det er godt job, Jan? Jo, jeg er meget godt tilfreds, der mange søde mennesker ude. Og er jo en imellem en storte spejler, og det er jo en kæmpe fordel, synes jeg. Jeg er jo meget glad for. Men må jeg spørge noget, kører institutionen i også biler, ikke? Jo. Det er en Citroen garanteret, ikke? Nej, det er det ikke. Jeg vil gerne have en Citroen, men vi har Fiat. Det er Fiat? Det er Fiat, Nacato, eller hvad hedder den? Hvad hedder du Kato, Jo, du Kato. Det var faktisk også det, jeg mente uden bedst. Det var også det, jeg mente, Fiat placebo. Det var også det, jeg mente før Prøv det har jeg aldrig forstået. Der er altså nogen øh, i det offentlige, der har tænkt, ved du hvad, vi skal køre med, uanset om det er pensionister, om det er sådan nogle, som øh, går i skole der, eller småbrugler ja, de der, hvor du er, ja, De skal bare op i en Ducato. Og det, det er, fordi... er ed med en... Det er en tavlebil. Tavlebil. Men jeg vil sige, den kan ja. have utrolig mange mennesker. Det er jo nok noget med, jeg tror, den laster otte, ikke? Jo, det er jo. Ja, det gør jo nok, hvor mange er... sidder der i den. Ja, det er bare et spørgsmål om... Plus at der givet den bedste forkost, øh, dengang der skulle laves indkøbsaftelser. Naturligvis, sådan var det der arbejde i fald. Der kan jeg da dig for, altså der havde vi jo en Toyota Landkreuz, og så sådan en øh, kranbil, ikke? Mm. Grillvogn kaldte man det. Ja. Øh, og den øh, blev lavet over os Fortskan Scania Dam ude i Tornby. Så tænkte man, det var da meget mærkeligt, den gjorde det. Men der kom også en kæmpe laks og otte flasker rødvin fra Ford Scania Dam i Torneby over til ham, der var mekaniermester. Så lidt, der er noget galt med gearkassen på en fjulstrukken Toyota Landkrøs. så det er lidt... Ja. Og vi sætter den over til Ford. Ja, det det, det gør bedre. vi selv en kraftområde Har du noget med vognparken at gøre, Jan? Ja, jeg passer de to biler. Åh, ja. oh. Er de begge to, fjert, dukato? Ja. ja. Og er der nogen, er der nogen ligesom, kan man sige, traditionelle problemer med dukatoen øh, efter din erfaring? Nej, ja, jeg synes noget siger rust er jo mm, problemet mm. fjert, Synes jeg lige er. Ja. Og øh, så har vi øh, lidt problemer med buler, men det er nok mere føreren, tror ja. jeg. <laughs> problemer ja, med det, det kører simpelthen meget godt. Ja, buler. buler. Nå, på ja. den måde. Er de vidlagerede? Er noget, der kommer. De er sølvfarvede ved i to. Uh, uh, uh, uh, uh, det yeah. giver man jo lige 1500 kroner ekstra for. Og med startpilot. Hold da. Der ja. var jo øh, nogle på et tidspunkt, øh, eller der er mange øh, Jeg ved, mange plejehjem, der gør det i Danmark. De har den lokale mm -hmm. slagter, eller blomsterbinder, eller frisører eller hvem frisør, det nu er, som øh, så sender de sådan noget taxa film på den, så den reklamerer Så Her, her kommer et øh, fellowhjemmets... Øh, Patientbus, eller hvad fanden nu hedder. Og så det driften, vi driften. Det måtte vi Hvorfor? Fordi der var et eller andet med, at, at amtet, som vi var under før, ikke ville... Jamen, de ville ikke acceptere, at vi kører rundt i en reklamebil. Fordi mm. vi kunne nemlig få en, en bus gratis, faktisk. Nej. Men vil give det nogen, de vil jo ikke så heller give jer nogle penge, åbenbart. Om de har den en jo. jo altså. Men jeg vil sige, hvad var reklamen, Jan? Hvad skulle I have reklameret for at give jer? Var der et tilbud? De, nej, det, det ved jeg så ikke endnu. Mm. Det var et tilbud, vi fik, og så var det så lokale entreprenører og håndværkere, som skulle lægge bilen til, ved mm. at reklamere for sponsorer. Frisørliste i Torvgade. Ikke <laughs> godt at se det er heller, Det er alligevel rigtig godt, så skal man altså også ligesom vælge sin sponsor med omhu. Jamen man kan også være heldig. Ja, jo lige fordi det skal være politisk korrekt retfærdighed. Jens, Jan, Jan, du har jo vundet, og Jens fortæl hvad der er. Jan er ja, jeg er vundet. rigtig glad for en mulepose. Ja. Du har vundet en mulepose, ja. og så har du vundet et par billetter til boxergalere på lørdag, hvis det kunne have interesse. Hvis du altså okay. kan komme til København på lørdag, kan du det? Ja, nej, det er nok. Åh, oh, fordømt. Uh, kunne I give dem til nogle andre, måske? Jo. Det tror jeg, der er nogle andre, der, der meget gerne vil have dem. Og det er også svært at få så sådan en Ducato-mingleret ind ved parken, kan jeg godt love dig. Ja, ja, ja. Det synes jeg faktisk, skal. Vi ja, jeg ved, det det helt, er. Vi sender dem med, Og så vil vi sige tusind tak, fordi du ringede. Ja, og det var rigtig pænt, at dig. Tak for Tak, selv tak. Hej. er godt. Hej. Ja. Der var det altså også igen, der var det der var det Jan her, der sagde, Ja, okay, godt nok, så skal jeg have, hej. Læg hurtigt på. Det det du tror er simpelthen tit. meget tit, at folk gerne vil lidt udrøret. Han vil ikke engang have hvide over, at vide kode han hvordan skrive Nej. i mailen, eller noget som helst. Nej, det, det var faktisk lidt hurtigt. Men uh, Jan, du skriver Marlene Petersen, nyhedsvært, i dit emnefelt, sender du din adresse i mailen, og så kan vi love dig for, at der er en mulepose på vej. Hej, og velkommen øh, indenfor til anden time af vores program, der hedder Sorte Spejder. Eller velkommen til, hvis du lige er kommet. Mm. Og øh, altså yeah. og velkommen til dig, Gry. Velkommen til Filders Rattet. Så startede vi lidt med Metallica. Ja, yeah. og nu har vi fået besøg af en lille lamsebænge. Nej, lille Gry. Skal du have været i kælderen og se min plastikfotor? Ja, jeg har samlet plastikfotor. Nogle af dem har været noget i. Gry, du er jo vores redaktionsmedlem. Det er jeg. Nå, jeg skal også lige tage Nå, til Mikrofon, check 1, 2 Ja, take, er der, four. Nej. take Den, var four. Der. Den var der lige der uh, hey. Nej, der ja. er, Så er, der. er Men Vi kan ikke se lyset Det er Brett Andersons telefon okay. Jo, det, det, det lyser nu Sådan okay. Hej Gry Hej Anders og Anders Er der, oh, mange, der, yes. ringer? Er der mange, der har ringet ind i dag? Der er utrolig mange, der hænger Der var en, der ringede <laughs> øhm, tid <laughs> <laughs> Hænger Sorry. på linjen Jeg tror, de venter på øhm, Vi spiller pladen fuld oh. Skal jeg prøve mm -hmm. at tage telefonen? Det kan være, de venter på musikfesten Ja, Musikkvidsen, det er Kenneth. Det er Inger. Ja. Hej. Hej. Vi skal Hva have et svar på introsførsmålet. Hvad var det, vi lige hørte? Åh, oh, jeg ventede faktisk på at komme igennem til noget helt andet. Åh, oh, spørg Hvad ventede er du? Er på? det Mondo? Jamen, jeg, det var fordi, at det uh, var ham, Jan Pedellen, der var igennem så. Ja. <laughs> han ville jo ikke have de billetter der til den boksekamp. Jo nå, nå, du vil gerne nå, have, du have, du dem. Vil have dem. Nå, det så, vil jeg da meget gerne. Du må da gerne få. Ja, det må du gerne. Okay, så jeg du... har han ikke været ude med min kæreste i tre år alene mere, oh, fordi vi har okay. børn. Men Jeg må så spørge spørger noget, så er det er <laughs> kræft den dårlig kæreste, du har, der. Ej, det vil jeg også sige, så skal han altså lægge ligesom, alvorlig i <laughs> selen. Ja, er det så virkelig en Åh, ja. oh. Men så er det heller ikke sådan mere noget wellness. Jeg vil sige, øh, hvis du gerne vil have blænder, så synes jeg, du skal have dem. Jens, er du sød på at sørge for det fornødende? Det skal jeg nok. Hvad, hvem har vi igennem, skal jeg lige høre? Det var Ida. Det er Ina Sveidal. Ina? Ina, Ina Sveidal? Sveidal? Ja. Hvor mange er du fra? Ja for Vordingborg. Fra Vordingborg. Ja. Det er meget sjovt det fra nå. Min familie havde også det. Der er noget af min familie, der havde det samme navn. Men de er fra Vordingborg, okay. de, de forfyn. Eh. Uh eh, -huh. ja, de er vel egentlig fra Jylland, altså. Ja uh -huh. ja. ikke vækker uh -huh. blødt blødsagtigt med dem. Nej. Nog. I nævner ikke noget familie på Fyn. <laughs> Nej, så kan du ikke få billetterne. På en vi har skrevet skad... <laughs> vi har skrevet telefon. Så skal godt hvad jeg kan finde en hvis der. Jeg... <laughs> okay, oh, ja, det pisser vi slet ikke. Vi skriver telefonnummer ned og så øh, ringer øh, Gry til der nogen kommer ud og fortæller dig, hvordan du får billetterne, ikke? Ja. Og tillykke okay. med, og have en god tur i byen. Jo, tak. Og helt sjejken. Ja, helt sjejken. flot. det. Følg, Lina. Tak. Hej. hej. Svært, det synes sådan set ikke. Æh, Gry, du er jo her. Man... Gry, sig noget tak, sig mere her. i radioen. Fordi der er mange af lytterne, som er meget glade for, at du siger noget bare. Men, lad mig sige noget ind. Mm. Peter Pals, han spiller jo meget... Han klæder sig som et barn. Ja, og spiller meget gammel musik og, ja. og det er jo godt, for der er mange, der godt kan lide. Ja. Æh, plus også, at, at mange håndværkere godt kan lide ham. Yeah. Og vi har fået videre, at der er mange håndværkere, som øh, tjener altså de synes ikke, at han han er bedre, ikke? Og, øh, men efter du kommer ind og får lov til at sidde med i radioen, Gry, mm, så bliver det vildende. Ja. Og efter at jeg har hunset med dig i radioen. Det er det jo lige. Hunset? Hvad er hunset? Ja. Altså jeg har sagt til, at der du ikke lige hente noget for mig. Nå, no. ja. ja. Så var der okay. mange feminister, der skrev ind. Hæt dit lort <laughs> selv. Mm, det måske også rigtigt. Nej, men altså, Gry er jo ansat som, ansat til som hente hente en assistent, kan man jo sige til at mm. Det er faktisk det, jeg får. Penge for. That's mm. Why I make the big mm. yeah. Ja. Nu må jeg spørge hvad tjen, du du går om året? Det må dig. vi ikke snakke om, eller. Nej. Må ikke snakke om det? Nej, det ved jeg ikke. Du er over, altså der er jo 80 efter, ikke? Men jeg har jo simpelthen også mange jobs inden at jeg får forskellige løn for næsten det var det. hver ja, team. Du er hos vores ja. chef jo. Ja. Ja. Og så bliver der rullet for. Det er... Det, det må vi ikke snakke om i okay. ret. Du er også med i en teatertrup jo. Ja. ja, det er ja. Og det vil vi gerne have om, fordi jeg forstår du har optrådt på øh, falster. Det har jeg. De har fået et helt nyt teater, og vi var nede og optræde der. Og hvad var hvad spillede I? Vi spillede et stykke, der hedder Bash, af Neil Labute. Som er nogle rigtig velskrevne monologer. Spillede du Bash? Bash, jeg eller det hele stykket hedder Bash. Okay, no, det var en, der hed Bash, som havde lagt navn til stykket. Nej, okay. jeg spillede Medea. Okay. Bah, kan du komme med nogle replikker derfra? Ej, det er sjovt. Vi oversatte det til dansk, og jeg gik straks over til engelsk inden i... Skal det sige, at nu når folk begynder at vil, at vi kommer ikke snakke dansk, så er det fordi, at Gry er halvdansker danskere, halv amerikaner. Ja, det det er, er. så heldig at du har, hvad kan man sige, flere nationaliteter mm. ja. i dig. Efter som hvilket... <laughs> Altså ikke på én gang. Altså, gang. En af gangen. Hvor mange nationaliteter er det, du har haft i der? Nej, ikke ryg. Vi er jo fra The Melting Pot. Yeah, right. Det er jo en god cool oh, restaurant, ja. vi <laughs> Nu skal vi... Yo, surfer dudes, come on! <laughs> nu skal vi, nu skal, vi skal tænke på alle sammen. Hvis anyway. vi går langt lang altså tid tilbage, så, så stammer vi jo fra ja. de samme tusind mennesker. Det er jo sindssygt. Hvor vi det fra? Oh. Afrika. Okay. Vi skal... Op, stammer vi ikke fra de samme to mennesker? Nå, det er en anden historie, men, ja. øh, men, øh, men den genetiske spredning i den menneskelige befolkning er så ringe, at, at der er mere genetisk spredning i en almindelig chimpanseflok, end der er i hele den menneskelige øh, befolkning. Fordi at, at, da menneskearten var nede på sit aller, aller stade, øh, der var der øh, kun lige omkring 2.000 år øh, i det hele taget på jorden. Fordi, og et øh, par dårlige vintre, så havde vi ikke været her. Men vi klarede den heldigvis, og nu kan man nok sige, at vi ligger over 6,6 milliarder. Det er altså rimelig mange. skal der er en rimelig dårlig vinter til. Det må man sige. Da jeg blev følt, var det 3,4 milliarder. Det går stærkt. Anders, vi skal have dig til at det, komme med en ja. <laughs> rapport. Kan vi spille det? Ja, nu har jeg det. Vi spiller musik, og så går tid med det. Og så nu, Gry, nu har vi at præsenteret dig. Så om lidt så fortæller du om det, du så i går i Paradise Hotel. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Yes. Hvor der var seks. Det var der. Korrekt. Right? Yes. Men det, ja. Endelig, endelig. Spiller den? Ja, hjem? hvad? Nej. Ja. Skal spille den der? Ja. Hvad hører vi, Anders. Emotion Heeb, fordi det er vi i går. Jeg elsker en. Emotion eller emotion? Emotion. Imagine. Emotion. Emotion. Emotion. <fri> Imogen. Du er ja. inde, fordi at, du er den eneste her på der ser. Det skal lige siges, at vi har fået tilbudt... Øh, de spurgte fra TV3. Kunne I ikke tænke at få øh, dagens afsnit af Paradise Hårdærer og ind til jer noget før, så I kan gennemse det så? Og det er jo mm. noget, de gør, fordi så håber de på, at vi snakker om dem i radioen. Og, det, mm, og ja. det gør vi jo, fordi det er så et sygt, sygt program. Det er så sygt. Det er, og så, det er så et stort succes boba det, ja. blandt uh, Svabjøgade-mennesker i Danmark. Der er ja. 130.000 primært unge kvinder, som ser programmet nu. Gå altså sammen på øh, lux. Jeg er altså en af dem. Nu. Gry, du, du er en af dem. Du er jo fået penge for Ja. Men Gry, fortæl, hvad der skete i går. Jamen, øhm, i går var der fest på Paradise Hotel. Endelig, endelig fik de drukket sig godt stive, og øhm, så var der sex. Øhm, og jeg vil ønske, at øhm, altså, for ja, de havde du. ikke... Stop, stop, stop. Ja, de drak. Det, det er Christina og Kenneth. Hvem er Christina og, og er Kenneth? det er jo faktisk. Det, det er sådan det kedelige par. Det er dem, der, der vil... Jeg siger sikkert, at de er blevet forelsket, ikke? Og går og holder i hånden. Han, det er ikke en her, vel? Nogle gange så går det hen og bliver en rigtig flottenheimer. Altså Nu ved jeg godt, at I ikke kender flottenheimer-ordet, men... <laughs> Min frut ser Nogle gange går det hen og bliver en rigtig Det er ikke hende, vel? Hun er ikke med mere? Nej. Hun er ikke med mere? Åh, åh. Nogle gange så går det hen og bliver en rigtig flottenheimer. Altså Nu ved jeg godt, at I ikke kender flottenheimer-ordet, men... Er farf, var, det ved jeg ikke. Nogle gange så kommer de jo tilbage ind. Igen. For at... Det ved jeg ikke, hvorfor. Så nogle gange har jeg på fornemmelsen, af, at selvom de bliver stemt ud, så bliver de stadigvæk gemt på det der hotel i hele forløbet, for at de ikke... Mener jeg om at sæddame... Altså, han kan jo godt kalde hende hun er der, og hun har lovet sex på torsdag. Oh. Eller... Øh, altså, hvordan kan man love det? Jamen, hun øh, lover og kyssede lidt med Kim, og så sagde han, vil du være jeg tror, kunne rigtig godt kunne lide, øh, at på torsdag... Og så sagde hun, er vi sover sammen. Nej. Oh, og det var så det det var sådan en lille teaser for torsdag. Ja, det er flot. Men selve øh, det er mm, mm, ruske spil i, i Kenneth og Christina. Hvordan foregik det, Christina? Det var det, det så meget uskyldigt ud. Det startede med noget kysning. Jeg kan sige, det var um, missionary position, så vidt jeg kunne se. Men de viste tre sekunder, eller sådan noget. Ja, ja, det er det, man udenvarer, Så øh, vi håber lidt på, at, er, at, med at med Camilla det. og Kim kan raise the bar a little. Men det er jo mindre, at man har oh, det der TV Danmark Guld-abonnement, som du har, Anders. Det er jo det, jeg har. Jeg har TV Danmark Guld, SBS Net guld Og øh, jeg har nu <laughs> en rekonstruktion. Scenes never before seen. Fuldstændig. Det er øh, vildere end kommentatorsproget på DVD'en i det her i hvert fald. <laughs> er I klar? Ja, jeg for Fordi nu, <laughs> det der sker, det er, først hører vi øh, Christine sige noget, så hører vi, hvad hedder den anden? Kenneth. Kenneth sige noget, ikke? Ja. Nu er de gået ind på værelset. Okay. Og øh, de ligger, de er altid, ikke? Ja. Og så, øh, så er og så så skal så så så langsomt, ikke? så så så så så så så så er godt. så oh. oh, det er så så så så så så så så så så kommer så så så kommer så Og så ser hun lige, Luce. Hvornår kommer jeg hjem. Den er på vej. Den er Åh, oh nej. Nogle gange, så går det hen siger, og gennem. Åh, nej, nej. Så kommer hun hen i værelset. Altså. Nogle gange, så Ja, det er jo fuld abonnement. Det er skid. Skyd katten. Den forstyrrer. Stop. Det er efterspilling. Nu ligger de, de bare nusser. Ligger de bare her stille og roligt. Og hygger på hører. Jeg skal have det guld abonnement. Nu okay. ligger de rent smøg. Oh, <laughs> jeg ja, er lige ved at falde sådan, at det med en ja. langsomt løb ud af hende. <laughs> Men det gør det jo, hold op, det er der jeg har alle prøvet. Jeg har alle Prøv, her, prøv her. <laughs> <laughs> ah, det, er det er dejligt det er ja. Prøv at høre her, Anders. I uh, dagens udgave af Ude og Hjemme, som jo er Danmarks mest uh, følelsesmæssigt afstumpede ugeblad. Fuldstændig overrigt. De, uh, der har de, og jeg leder som <coughs> sindssygt, de har to uh, skelsætende ting. De har selvfølgelig Dens Knudsen, uh, som jo har sit uh, trendspot-side, som jo han ja, men, har været at ligge ja, i. men må Uderhjemme. jeg sige, jamen, det er jo nemlig det. Dens Knudsen er uh, Danmarks førende make uh, med hunden Bella, og uh, Så godt kan lide lide han har også ikke valgt, eller uh, han har valgt ikke at med i, det er, ja. ikke i kostyme, det er ikke i kostume, det er ikke i det er ikke i ind, Nej. Det er ikke i dansk eller nogle af de andre store øh, modeblade for kvinder. Nej, han har valgt at sprede sin... visdom og make tips i ude og hjemme. Ja. Dennis Knudsen er en virkelig upfront man, og hvis jeg nogensinde skulle sminkes til et eller andet... Ja. så skulle det da være ham, der hjælper os med det. Og hvad er det for nogle skelsættende ting, Anders Lund Madsen, du øh, sidder og bakser med i ude hjemme? Jeg kan sige, at med et øjeblik har vi jo hurtigt igennem til... Danmarks mest trendy-panel fra Kirsten Sams Gymnasium Det er Inden jeg går lige til den snudselige, bare lige kort øh, kan man sige, øh, omvej omkring øh, lægens Peter Kvartup Geisling, som jo også skriver fast i udehjemme øh, i rubrikken rundt om lægens Og der har Peter øh, Kvartup, som jo er event, øh, været i Jeg kunne godt tænke mig at spørge noget. DR. Jeg kunne godt tænke mig at spørge noget. Ja, spørge noget. Peter Kvartup Geisling, mm. han skal være med i øh, Master Fatmans program, Hive Stikket Ud. Ja, og der, der er, er noget der... talt lige om at hive stikke ud, <laughs> ja, altså, Han er jo kendt for en øh, Og han skal altså ud på en, løde, en øde ø i en hel uge, ja. sammen med to andre kendte. Jeg tror, det er Cindy Laversen og Trine Gregorius, som jo også var med i et underholdningsprogram i går. Og hun er bare fed. Jeg kan godt lide, at hun virkelig stiller op i de rigtig fede ting. Det er en god til. Og øh, jeg tænker bare, tv-lægen, ja. hvornår giver han op? Ja, næh, men jeg tror ikke, han giver ikke op. Han er jo eventværdig, det her. ja. Han falder også lidt til on, fordi der var en anden i. Jeg synede, det, <laughs> det var regnet bo. Jeg troede faktisk, det var regnet bo. Bo kunne ikke drømme om at komme med i hivstik. Der har vi at gøre med gør, en mand, der siger, det tror jeg lige, den dag kan jeg. ikke. Og der må jeg også sige, i Trinekorves øh, virkelig politisk kommentator, kendt journalistik. Øh, hun er virkelig kendt journalist, hun er virkelig god. Hun er. Der, er det fedt, der er det også fedt, hun var med i varnis. Barnes program i går på dr 1 Der var noget i går. Oh. Må jeg sige det? Jamen, du må gerne sige det. Når skal jeg vente. Nej, sig det i himlens navn. Jeg yes. skider på grund, af det, du gør. Jeg sveder helt Jamen, jeg sveder trøjende. Okay. I går aftes kl. et eller andet, 19.30 tror jeg det var, på DR1. Jeg kan ikke lige at at jeg var animandrum og smider 12. Kl. 20. Kl. 20. Der sendte man et program, der hedder Du og Jeg, dig og mig, ja. som var et eller andet kærlighedsprogram. Hvor at, et dansk par, mm. som man ikke kender, hvilket var meget fint, mm. inde og skulle... Så havde man sat kamera op hjemme hos dem så skulle, de sidder inde i studiet og, og fortæller om deres parforhold og sådan noget. Så sad der tre kendte danskere. Signe Musmand, Thomas Willum, og Trine Gagorius, som så skulle sidde og komme med gode råd, eller som gik på i en quiz ud for, altså tre kendte, som skulle sidde og fortælle om øh, de her pas, parforhold. Ja. Øh, Hvordan gik det? er det af? Jeg vil da sige, i øh, disse krisetider i Danmark hav, der er det fedt, man tæller en ordentligt gedingt godt Show, mm. som virkelig uh, navler det og ser det her. Nu ser du her et. Her er virkelig... Noget, der skiller sig ud. Ja, det er det. Det er virkelig godt, det er det. Og man kunne stadig... Altså, altså, det fede er... at Man mm. kunne ikke se, at det var produceret i TV-provinsenigheden i Aarhus. Det var det, der var så fedt. Altså, det var virkelig... Nå, det var bare det... DR'en ja. af de bedste, Olof Palmes og TV. Det var så fedt! Kæft, hvor var det fedt, mand! Hvad, var... hvad, hvad kunne man vinde? Jamen, uh, det sjove var jo, at det her par er allerede ved at stille op. Altså, så svært er det altså at finde nogen derovre, hmm. efter man fyrede Henrik Dahl. Henrik Dahl er jo... Øh, nej, det må jeg så lige sige. Er. Der vil jeg give Kim Fogh. Han er han stadigvæk Danmarks bedste tv-chef, for det var ham, der knaldede Henrik Dahl ind på et tidspunkt på arbejdet. Det, skal han, det må vi aldrig glemme. Og man må ikke slå. Nej, det er det, man ikke må glemme. Øh, de havde allerede <laughs> fået en rejse til Paris, bare for at stille op i programmet. Og se radio. Ja. Øh, det er da egentlig meget... jo stikket ud, ikke? Det, det er, der var, Nej, prøv at det var okay. meget kritik af. Ja. Det er... Kavlingprisvinderen, det er journalistikkens svar på. Og fortæl mig de der koncept, altså, du var lige var at du Nu skal jeg nok være en... så tænker, sarkastisk. Det var, noget, fordi... det var noget virkelig. Det var, det var siger... vir... Du er ikke glad for. Det. Ikke særlig godt. Nå, men, men var det teknisk dårligt, eller var det indholdsmæssigt dårligt? Eller, eller var det bare udspåning? Øh, der var det sikkert fint, og det er jeg ikke forstand på fjernsyn, så det var sikkert rigtig godt. Det var bare indholdet, hvor man tænker. Man snakker meget om, skal det, altså vi skal det hele Danmarks Rav. Vi skal både dække de, de, de små ting, de store ting osv. Mm, mm. Og her dækker man bare ikke rigtig noget. Det er fuldstændig. Okay. Og jeg er ikke i tvivl om, at øh, Barney der, han er rigtig sød. Mm. Og dem, der laver programmet, er rigtig, rigtig søde. Mm. Men der er nogle underholdningschefer i Danmarks Radio, der på et tidspunkt burde der sagt, at vi kører den ikke. Og, og det er jo ikke, altså, man kan sige, dem, der laver programmet, det er jo fint nok, de laver deres arbejde, kan man sige. Det er jo sikkert også bestillingsarbejde. Der er nogen, der ringer og sagt, det der. Det er fandme en fed idé. Og kæft, er det er et godt program. Mm. Og det er ikke fordi, vi skal sidde her og tolke alle vores kollegaer. Nej. Men i disse tider... Det er også lidt ting nu. <laughs> ja, det er det faktisk. Nå, ude af hjemme, siger du. <laughs> <laughs> ja. Apropos kolleger. Peter Kvortrup. han Kvortrup, har... nej, Peter ja. Kortrup, ja, det er noget andet. Han har med trods alt ikke kolleger, men... nej Ja. Men Henrik Peter nu bliver jeg helt befipset. <laughs> Peter befipset. Bliver du befipset, Anders? Jamen, det er fordi, at du sagde det bare mandrup Og jeg synes bare, at... Fordi du har jo ret sikkert at, at et møgprogram. Men det er, også, det er også ærgerligt, at... Det gør det garanteret. Det er jo ganske ikke deres fejl jo. Men det, det jeg mener, det må jo kan. være nogen i Danmarks afgørning, hvorfor går det galt. Hvorfor går det galt? Der? Var... Der, der kommer det ene mærkelige halvøje efter det andet. Og det er jo ikke fordi folk den ikke givet, eller fordi de ikke kan. Prøv at. Jo, der er nogle få, der ikke kan. Altså... Men, men, men, men der er mange. som... Jeg, bare er nivående, jeg siger, at han laver godt fjernsyn. Det er heller ikke i tvivl om. Hvorfor kører jeg har heller ikke i tvivl om, at øh, når man laver fjernsyn på den relation derover, eller her i, i, i dødsboet, der byen, ja. så er jeg ikke i tvivl om, at man sidder og tænker, det er simpelthen fedt. Altså det, det her. Vi gør vores arbejde, vi er blevet sat på en opgave, ja. ligesom vi er her. Og Der er også mange, der kan lide vores program, og ja, ja. så skal man bare slukke for radioen. Men jeg burde måske også slukke slukket fjernsynet i går, så oh, jeg brugt ja. 10 minutter på det nu. Ja, det Men jeg synes også, det er lidt min pligt som... Professor, Svagt hund. Ja, det er nu rigtigt. Må jeg fortælle den sjove sjovvide, fordi at Peter Gordon-Breisling har jo øh, i sin side rundt om Lænsborg, hver uge en viden, en, en, en finurlig historie, eller en viden, som han, som han går ud fra og har hørt, for det er ikke han selv. Det her det er altså John 6 år. Angiveligt, der fortæller den her vidlighed. Nej, men bare det. Nej, ja. men er seks år, der hedder John. Jamen, det er så utroværdigt, fordi. Og, og, og, og, og, og jeg tror, at når du hører vidligheden, så tror jeg heller ikke, du vil tro på, at det er en, der hedder John på 6 år, der, der har fortalt den til Peter Grudler. Det håber jeg i hvert fald ikke. Den lyder den er meget kort, Anna, så du skal koncentrerer dig, om du skal ikke kigge på skærmen, nu, du skal koncentrere dig om vidigheden, for lige nu er den væk igen. Ja, en mail forledelse. Gik det så også der? Okay. Forskellen på kvindekroppe og mandekroppe er, at kvindekroppe har flere hemmelige rum i begge ender. Den kan lægen godt lide, hva'? Ja? Det tror jeg simpelthen ikke, John på 6 år har sagt til uh, lægen, og <laughs> ja, det håber jeg ikke, fordi så er der sådan noget... Skal vi spille et stykke musik, og så kan vi sige, at uh, fi er du med? Ja, ja, ja. Fie, kan du lige hænge et nummerstid, som man siger? Ja, men der er ikke så meget batteri på min telefon. Oh, så nej. skal vi måske tage det nu? Vi tager det nu, du. Min dame og herrer, velkommen til vores uh, trendpanel. Det er jo uh, fire unge mennesker. Fire trendspotter, fire trendsetter fra... Nok det højeste gymnasie i Danmark, Christianshavns Gymnasium. Gymnasiet, der fik raseret sit bibliotek forleden. Under uh, The Riots in Copenhagen. Fie van Dijk, vil du ikke være rar uh, at fortælle, hvilke kategorier er det, I uh, har trin i? I denne uge? Jo. Jo, kategorierne er mad, mad. accessories, uh. mode og samtaleemner. Mad, accessories, mode og samtaleemner. Samtale jeg kunne godt tænke mig at få accessories først. Ja, det kunne jeg også. Ja. Vi lægger ud med uh, not. og ja. det er uh, tatoveringer, men tatoveringer med gotiske bogstaver. Ja. Det er jeg meget glad for, at du siger, Fie. Ja, fordi Anders sad lige og kiggede på sin tatovering, som jo er... lige og biceps, uh, triceps uh, Nå, øh, i kopsæft. flexet. Der er ikke noget gotisk. Det er godt, hak for det. Hvad så, uh, hot? HOT? Det er sådan nogle practical jokes med protopuder, plastik og blæk, der forsvinder. Blæk, der forsvinder? Det er Endelig er det hot ja. igen. Hvad er hot og not Endelig. inden for mad, Øhm, uh, Not. Der er likør. Absolut not. Ja. Likør? Ja, det har du jeg længe. Og uh, hot, det er sabis. is. Sap det er ikke så hot lige nu. Ja. Nu vi er vi altså også blevet inficeret af Frisco, Jamen, han, ja, så skriver til jeg os. Sige. Kan I ikke genopdage filurisen? Vi har lagt op med at producere den bare for, at der er en radio vi kan have om det. Har I, hen, ja. fie, har I fået henvendelser fra, uh, fra Frisko om lige at være sød og sætte den jo, på hot Jeg er Ja, det, det er en lidt uhygtig, Nej, det er ikke rigtigt. Ej, forhåbentlig. Det, smager, nogle af panelen synes, at den smager godt. Nogle af Jeg fornemmer, at der er en mindretagsudtagelse. Yeah. Jeg forstod ikke, hvad det betød. Men bare videre fint til næste kategori. Ja, okay. Øh, det næste det er øh, samtaleemner. Ja. ja, hvad skal vi snakke And om? Og not, det er øh, Gialemo del Toro, som er ham instruktøren, der har lavet Pans Labyrinth. Fordi at Pans Labyrinth, den er overhyped. Aha. Den er for... Jeg så lige sige, Fie, andre sidder her og ligner en, der er blevet slået med en fisk. For det det forstod jeg, jeg heller ikke. Hvad er det man en fi? Det er altså, pans panslabyrint, som alle, pans snakker pans den er bedre... alle snakker om. Alle ja. snakker om, alle siger, det er talk of town, men yep. den er... Den er jeg, jeg forstår den ikke. Jeg vil heller ikke. Den er lige blevet flyttet det tilbage det ikke, i Imperialen. Fi, hvad skal vi snakke om så? Mm. Det, vi skal snakke om, det er derimod Johnny Cash og ja. John Denver. Og John ja, Diner. John Denver. Jeg har godt nok om John Denver. Snak videre. Ja, og så ja, mangler vi jo faktisk kun en mode. Ja, og ind på mode, der er not alt i slangeskin, altså tasker og skoer og sådan noget. er så bare sådan det ud med en piss. piss jeg og har øh, gode tasker i slangeskind. Jeg har lige glemt helt soffa <laughs> i slangeskin. <laughs> piss. Og hvad, hvad er virkelig og hot, hot nu? Det er øh, sat i farver <laughs> Jeg fornemmer så meget sponsorat, ikke? Prøv at nu at høre. Is der er nogen i det trendpanel, der har kørt rundt og blevet ræget rundt af Fjærerisko, og I får alt det, I skal spise i en uge. Fie, ja. tusind tak, fordi ja. du øh, vil ringe igen. Ringer du igen på onsdag? Det kan I bande på. Det oh. glæder mig meget til. Og så øh, smutte du tilbage sammen med de tre andre og se Voice TV. Ja. Ring. ja. Det er godt. Okay. Hej, hej. Hej, hej. hej.